захитався і рухнув на землю. «Друзі! Браття! Панове!» – завола Віляш. «Отямтесь, кого ви слухаєте! На кого руку підіймаєте? Отямтеся!» Одначе ніхто не слухав їхніх переляканих вигуків. Козаки Джалалія, прискочивши до прибічників Барабаша, як стій звалили їх на землю. «Браття!» Вискочив знову на бочку джалалій, «Без самосуду! В'яжіть за проданців!» І ляша, пишту і сотників, що скочили разом з ними на середину кола, митцю було зв'язано. «Чесна громада!» — гукнув джалалій. «Яку відповідь дамо гетьманові війська Запорозького Богдану Хмельницькому?» «Ми не вороги своєму народу! Всі з Хмельницьким!» «Сі на шляхту!» Коло розірвалося, і козаки ринули в куток між Дніпром і Омельником, де окремим табором стояли жовніри. Залунали безладні постріли. Невдовзі жовніри, що попросили пощади і склали зброю, поплелися похнюпленою вервечкою до кущів, які тяглися понад Омельником, а козаки знову повернулись на свої місця, на бочку злі Стопига. «Славне лицарство! Щойно ми заявили на весь голос, що підемо з Хмельницьким. Інших думок не буде?» «Ні, не буде. З Хмельницьким, напанів! Кого ж, братці, старшим назовем?» «Філона Джалалія! Джалалі, хай старшим буде!» «Наказним гетьманом Джалалія! Я теж такої думки, братці!» — гукнув топига. А що ж будемо робити з недолішками, куди їх подінемо? У Дніпрої хай водички поп'ють. Згода, братці, хай нап'ються, тільки ж навіщо ославний наш Дніпро? Он за кущами гнила колбаня є. Туди їх, в ковбаню, смерть за проданцям. Коли старшини шляхтичів вивели з кола, і сотники почали шикувати свої чати. З вибалка виринула невеличка кавалькада. Попереду на білому коні їхав кремезний вусатий козак у хутряній шапці з двома пір'їнами зверху і блаватному кунтуші. — Хмельницький, братці, батько Хмель їде! — Слава Хмелю! — закричали реєстровці. Коло розступилося. Філон Джалалій і Богдан Топига, здійнявши високу гору Корового, рушили назустріч гетьманові. Розділ одинадцятий Почекавши день другий, кривоніс побачив, що тривала бездіяльність буде на руку ворогам. Нудьгуючи, людина зневірюється в своїх силах, занепадає духом, никне і Максим вирішив тримати козаків увесь час в стані повсякденної напруги і неспокою. І козаки день у день турбували ворога, знекровлюючи його і виснажуючи. Спочатку вони почали рити шанці, наближаючись дедалі ближче і ближче до ворожого табору. Затягнули туди кілька гармат і гаківниць. Кривоніс визначив час штурму. Здобути табір він не сподівався, але налякати шляхту, змусити її ні на хвилину не змикати очей, берегтися і тремтіти хотів. Проте Потоцький і Шемберг, дізнавши, що козаки під боком, що вони оточили табір і перехоплюють усіх гінців до барабаша і від барабаша, були особливо пильними. Вони стежили за кожним кроком своїх ворогів, намагались розгадати всі заміри козаків, запобігти їх здійсненню. Щоночі на валах чатували ротмістри, навколо табору не найдосвідченіші вивідачі. Йому вдалося виявити козачі шанси помітити армату. Шляхицьке командування зрозуміло, що готується штурм і вирішило не допустити його. На другий день після того, як козаки закінчили окопуватися, у досвіта Шенберг кинув на шанці жовнірів. Напад шляхецького війська був несподіваний і такий навальний, що козаки не витримали їхнього натиску і відступили, залишивши шанці. Дві гармати потрапили до рук ворогів. «Тюхтії!» – розгнівався кривоніс на гармашів. Кіба ж то козак, який дозволив якомусь недолугому шляхтачеві ошукати себе. Тож тютя, справжнісінька тютя! Жовніри Потоцько зарівняли всі шанси, а окрім із них розширили і посадили там дозори. Тоді невеликі кінні чати козаків щоранку почали з'являтися перед балами шляхетського війська і викликати панів на герць. Виїжджали, звісно, найстаріші і найлихіші, ті, що бували на мурах Кафи і Трапезонта, билися з ворогами рідного краю під Цецорою і Хотином, змагали шляхтою під Кумейками і Боровицею. Шляхтичі, а надто ті, що виросли при дворах великих магнатів і опанували всі таємниці кінних поєдинків, охоче відгукувались на виклики бо ж любили похизуватися не тільки перед друзями і знатними панянками, а й перед своїми ворогами вмінням правувати бойовим конем і вправно володіти карабелею, показати всім, що хлоп, байдуже козак він чи простий гречкосій, не негідний змагатися шляхетною людиною. Проте рідко який поєдинок закінчувався перемогою шляхточів. Здебільшого січевики, а виїжджали на герц, в основному вони, брали гору і залишали на згадку шляхтичам такі подарунки,